Bueno, ni Lucas Martimario txetzi naiz, argentinarra naiz, bueno, razariokoa naiz eta eramagu hemen Euskal Herria bizia egiten duela zapi urte eta ja, ja, hemen guagarela, gutxaka gara Esango zen nuke ba, Euskal Herriko bizimoduan eta gizartean integratzeko zailtasuna etopatu dituzula? Bueno, a ber, egu etorri gara, bueno, de etiak porate, ja, erdi, erdi Euskaldun bizimodua genuen eh? Baina, bueno, en bengo errealitatea ez zuenia da eta gero, integrazioaren kontua uste dudala bueno, justo momentu onetan, momentu onetan nint vuelta ematen ari nahi za konzeptu hauek e integrazio eta hauek ni ustez Euskal Herria momentu onetan badu zapore eta kolore hainitz eta hau da errealitate, errain, errain, errealitatea, horrengo errealitatea Ez dakit, petxatzea igual neska hauek tortzen direla besta atletik integración a Dírela, y a mí baña a Dírela te veste ríete tí, veste incucha tí que torre direla o momento es aquí, es aquí, va a integración a Euskal Herrian, e falta va a da, dar integración, vaña igual falta va a da, dar y, y custe a Ongi no la da, o no la... se la... Se kualitatea du Euskal Herria gaur egun. Buzte gala hori, gu hektorri gara Rosario, Rosario Tic, guaina hori, euskalduna Euskal, Euskal Duna, Euskal Duna Herri Langilea eta ki, zela, nolestan. Azken batean, Bidasoko soko onda ribitarrak, eta Bidasoko soko argentinarrak ere, bat dira. Hori da, hori da, eta emigrazio prozesu handa, eh, bat Momentu prinsipio, lehenen momentua eta gero ez du bukatzen, ez du bukatzen hori Beti gabiltza hori, emengoa, argentinan gauza pentsatzen baina azkenean hau da gure realitatea Eta, urze du dala hau da kolore, euskal herriko koloreak ez dakit bikain hitz egiten duzu gainera? Bikain ez ez, baina bueno, zaiatzen ari nahi ikastea eta hitzaitea egitea goien ezkalean eta hori Eh, es es de res, a eso se ha dado, Euskara eus era, era bilien, menos calerían, eh? uh -huh. que le rían, ¿eh? Porque hubo Zayato que guiñen, no, y, eh, y Castola era jateado, y Euskalte era juan, pero bueno, va badu... a Dirua bat, ezan behar du, eta ezan behar duk e, den moral iberatu behar duzun alafateko, eta, bueno, komplikazio bat zu den, e, badu Euskara bizi. Baina, bueno, zaiatzen ari gara, konplejo barik, eta hori, e, trompatzen badimenaiz, bueno, trompatzen tonpat, da. Esan gauten luke, e, Euskara zuretzat, e... Ba, eskualdean eta Euskal Herrian, ba, gizarteratzeko edo so, ba, e, lotura sozialak sortzeko ba, giltzarri izan dela euskarri bat. Ba, bueno, nirekin ni, ni, ni euskara hori, eh? ba, ja, ja, ja beste lehioak iregitzen dira, beste arteak iregitzen dira zaiatzen bat zara Euskaraz egit. E, Normalean, badago e, voluntatea handienak ez egitea Euskaraz, ez ikazea euskara, euskatzeko euskara eta eitz egiteko Euskaraz. Orduan gu, e, kompromiso bat hartu genuen eta euskaldun e, mundua O, eh, oso hondo ikusten, ikusten da e, e, ikusten duera eta bol, horrekin erlazioa igual ez dakin ala, alaitasuna gehiago egin e, direla Ongi bueno, da, zer irubitzen zaizkizu topaketa gastronomiko kulturan itzauek? Ez dakit, Canariaren bueltan aitzaki bat hartzea, ba elkarre esagutzeko? E, bueno, o, goien ez hori, esagutzeko peste jendean, be, prozesu berdina Zuden persizo berdinan eramatzen dutela eta hori nola, nola datatzen du mundua eta z, nola, nola etortzen da Euskal Herritik e, beste mundua, hemen bizitzen, eh, eta hori eta hori, kondimentazioak egin eta oitur, ah, zer da, zer da, zer da, zer da, eta hemen ditugu tortilla patata betikoa, eta bat ditugu patatarekin eta oso. bezala. Eta bat ditugu patata barruan ere bai. Zerak egu hemen daztatzea noela ikusten du mundua e, produktu berdina. Eta hemen Euskal Herrian, azkenean, Gaur egun jaten da patata, e, tortilla batean, ensalada batean eta empanada batean. Hau daizkala erdia gaur egun, nuizte dudale. Eh? Eta honekin dezakegu ahi, ikustea eta e, azkenean e, irratean irratea bitarten dezakegu hori hori bakarrik eze zaborea du, zino nola, nola entzuten dare, bai. Eta hori, ni beti pesan zen nu, eh? eta janaria badu gauza Sabor, dulce, qué rico, gauza de salas Te aseguras aquí, en el escala modúan verdín ¿Empanada que cargues tú? ¿Argentina arraig? ¿Este arraigina Bueno... Arraig y gozoa dulce, empanada de carne dulce y bestea humita, coa que humita da farsa de relleno Eta da hartzakin maiz eh, dulz ere bai Eta hau edira hori plato popular eta, eta bueno, Argentina, eta, patria grande, abia jalan eh, osoa jaten dutela Goyen so, ez eh, hartuarekin Eta hori, bueno, zailatu ginen hori, kartzea zerbait Eh gauz hemengo eh, gauzakin ere bai porque hemen Kristen eh maiza dago eta araki ere bai eta patate mm. eta tauek eta hemengo eh, gauza prestatzen dugu beste kulturarekin. No, ba, lokar mi esker. Ba, ah, baita zure ere.